نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وا حل العقد ثم لشان يفقه قولي یا وشما بارسوروم کے دیو دیرشم نمبر آیات مبارک 90 درسته مونی بین الہی شیر گرزی دن کی اللہ تپ توبہ او په اخلاص سرا او اوذ ذغ الله نہ اوری گی واقیم الصلاۃ او پابندک وای په پا مزبانی <تصفيق> ولا تكونوا من المشركين او مكيئ د مشرکاننا اله الا لالمين فرمائی منيبین الہی شیرا غرذی دن کی ل اللہ تطوب او با اخلاص سرا سامال چیکوي خالص د الله درزاد پاره کوي او الٰه العالمین ترو غرځي توبه ور توبه شي د ګناهونو نام او الله ته نابتو کوي رو غرځي رجو ور تو کوي هر مومن مسلمان او هر چا ته اللہ طرف تروجو کئ اللہ ترو غرځئی زکبل زید نجات او دخلاص نشتا منی بینئ را غرزی ذن کی شهید اللہ تا توبو باشی پخپل اعمالو کی اخلاص را ولے وتقوه او د دغې الله نه ریږي ا د الله یره دا د چې د الله دا واامروپه بندی وشي او د الله یره دا دا چې د چې غې من شو ځکه ت قود د دو سیزو نه إله إلا اللّهمين چې سو حکم کړی هغه پوره کول اودسنه چې منا کړیو دا غې نمنه کوي دل دا دوړه خبرې چراجم شې دې تقوا وې الله دې مونږ ټول توفيق دې تقوا راکې و اقيم الصلاة او پابندیو کوي په پا مژبانه ادا بار بار تیر شل چې اقامت الصلاه ستوي رضاښتہ تلاوت کوي په هر پاڼه کې تقریبا دی یقیمون الصلاه او دی اقامت الصلاه ذکر رازي مزد مزد فرایض او واجبات او سنن او مستحبات سرا و وقته با جماعت ادا کولو ته ايقامت الصلاه کچاموزو کو خو به وخت او کو نموز ده خو دې ته ايقامت الصلاه نو وي دا د تاریخ په مقام کړي الله د سوندگان نستاې نه کوي نستاې نه هغه موز نه کوي چې پنور پرې وته وي او استاین د هغه موز نه چې را راخته وي یا دا <متحدث> او ناری نه زننا نه د هرس اوزگار شو او مو کوي دا <متحدث> به هرڅ د الله د پااره قبانې بل د خپل مو د <متحدث> فرایزو نظان خبرون په کار دي چې زما دي مسکې فرهدي دیکې وااجباتدي لکې سونن سردي دیکې مستحبات سردي جه دا اړه خبره خیال اساتلې شي او دا مسکناری نوی کزنانی په وخت یو کی زران په کورونو کې په وخت باندې کی او ناری نا با جماعت کوششو کې د مزدادا کولو زه و یو اقیم الصلاه امجدي سره زر زر هم نه کوي دکتا سو تولما وی ویو دا موز ما نی زان خلاسول دی یو دا موز نی زان خلاسول دی زان باتی خلاسی نا دا سی موزو کا چی منگو تا سو پا آغا موز خلاس شو اوار سڑه دی وی دا سوچ که یو دا شاندم چی که دیشی دا موز ما خیری نو آغا خیرنه موز بده سمر خایستا کئی ځکه انسان اروخ په دې حال کې دی وې جامع بدله نو داواه بدل خومي کې خو بیا به خپل بدل او مکه پټ تخت به نه وځ ډېر خلکو جامع جوړي وي خو بیا بدلول تخپل سم نشول آتا پټ تخت خلکو ویش دا پته لګي چې کوم مزخيره نه لري نو هر مزد انسان اخیرنه کې دی دا دې په جڑا جڑا عجزای سرو کې او په دې مجذدا کوششو کې دې په رب العالمین نخلاش د زرزر ختمولو کوشش تنه کوي حدیث پاک کې راغلی مسلمان الله تعالی دې ځان یې کید په سر را دړيګي لک باران چوريږي دې دې رکوع کې مخ وختې رہی په سجده کې دې مخ وختې رہی جکہ نبی علیہ السلام وه زماد استرغو یا اخواله دا الله په مسکیخ ہے سرغه میں په مز, می مز یخه گی او خاص کر نوافل یزان لئی اوګ دوګ دیوکی سجده کی لئی اوګ دیوګ دی سجدیوکی واقیم الصلاۃ او پابندیو کای په پا مزبانی ادا ګوره صحیح حدیث کې راغلي انسان چې کله قبر له لاړ شي دا د الله د حبیب خبره دي نو دا قران به یو طرف له قبر کې ولاړی چې اوس به ضرورت راځي زبد مدد کو موز ببل لا ولاړی عمر بن معروف ببل بن په لا ولاړی نهي ان المنکر بسوی دا ټول اعمال به حاضر وي سله رحمی ببل بل په ولاړی ہر انی کی وزم ع عزت مندو حاضری کی واقیم الصلاۃ و پابندی کویب پا مصبانی ولا تکونو من المشرکین او مخی گئی د مشرکاننا اذا کافر مشرکانو چې سمرا دلی دی د دینم جوړي غي ولا تکونو منل مشرکین الته وګورم نی بین شئی نذا مشرکین بالکل زمونیبین ضد منیبین وای مؤمنان ہوتا مؤمن الله تا عنابت کئ الله ته رجوع کئ اچ ور سره الله سره شریکان جوړیداغه بسې نابت وی نداء المشرکین د منیبین بالکل سجیدې زده دے ولا تکونو من المشرکین او مخی گئے مسلمانانو د مشرکانو چیغی دا الله سره شرک کئی او مختلف سی زنید الله سره شرک کڑی سوک دا بتانو عبادت کئی سوک دا نورا و دسپگمئی عبادت کئی آو سوک یہود و نسوارا دی سوک و زیر علیہ السلام یہود دا اللہ آسر شرک او نسوارا و ارسر مسیح علیہ السلام شرک کئی وَمِنْهُمْ مَن یَعْبُدُ الْأَوْلِیَاءَ وَالصَّالِحِینَ او باز نه پو اولیای کرامو نیکان ور سرشریکان کړي ایت سجدې کړي ایت عبادت او بندګی کړي ولا تکونو مکی گئی مینل مشرکین د مشرکانو نا م الذي نه د هغه کسانو نه فرکو دی نه هم چې دیې تتس ننسکنی دی خو یو چې والله عب ته بندې ده او د هرې زمانې د پې غمبر خبره منلي تر دی چې دا سلسله په نبیلیسلام اختطامتهورې ده. و از زمو پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دین ارستو بل پیغمبر نارازی کسوک دا وکي ناب دروغ جنوی کافر وي ا کسوک کی تصدیق کي عوام کافر وي من الذین ذاق کسان ففرقو دینهم چیا غذین تس کڑے دے یو دینو د ټول پیغمبرانو علیهم السلام دینو او خصوصا د اصول په اعتبار دیمان د عقاید او د اصول په اعتبار د ټول پیغمبرانو علیهم السلام دین یو افروي مسائل لکه د روجي مسله شوا د مز مسائل شوي د زکات مسائل شوي نو دا په دي شریعتونو کې بعضه مسائل د بعضه لسی مختلفي وي د تا فرعي اختلاف وي د اصول په اعتبار د دین یو ده ا دې په لور توجه مودا د چا چې اصول یو دي اگر ک د فروی مسائلو کیسه د ټول مسلمانات دی لکه په خوا خدا شي زمون دي مسلمانانو نولي دي اوس مسلمانانو سفر ه وکي د چرتا لارد شي سوق امين پتاوه وي سوق رفوليه دين کوي دي د دین په دین کې اختلاف وای په کومه خبره شي دليله د اختلاف نه ادا ډل بازی نه ها خو په دایره کې قونن یو مصیبت دا جوړ دے الله دې رحمېږي زموږ په پا حال پاره نن موږ دا دین ډله ډله جوړ کړے او هار ډل کبل لیر پر اس ګاره دے وقته دا کافر نکم نو ګوري دی شو مت مسلمه تباہی طرف روان کړے پس زداو دا هم کما کما ډله جوړ کړې د زانا نکه پدی کې سوګده ودا دنو حله سلام کېشته ده جنت لاله او کې کې سوګنه ده بس اخر ته لاله نو مسلمان چې هرځه کې له عقیده خلله د اسلام دا او عمل د خپل پیغمبر علیه السلام په طریقې کوي نو بس مسلمان دي په مسلمانانو کې د سره اډو ډلی جوړول شته نه ټول چې چا کلیمې ویلې پد ا ټول مسلمانا کا عرب دی کا جم دی ندی فروي اختلافاتو ته ډلي نه وای چې کله اصول یو وي من الذين فرقوا دينهم ذهق كسانو نچیتس نس کړه له ټوکړه کړه د خپل دین دین خو یود یو دی ول عبادتو نسوک گٹو تا سوکونو تا سوکوانو تا سوک نوارو سپگمئی تا سوکیو شیو بلتے بادت کئی اغد توحید و دیمان دینی ٹکڑی ٹکڑی کو مکی گا مکی گئی مسلمانانو دمشرکانونا من اللذین داغ کسانونا فرقو دینہم فرقو دینهم چیاغی خپل دین تکڑی تکڑی گرزولے وکانو شیعن او دیدئی مختلفے ڈلے او ڈل بازی جوڑی کریوی کل حزبن حرے وڈل بما پا غلدےہم چېد سره کم عوم دي خوا هغهه مخالفدي دوو م د پې غمبرانو عليه مسلام فرحون خوشالی کوون کېدي یمونږ په حقیو ا دا نور په باې لدي كلو حز بم ب فرحون هارای वडل بیما فق مذهب او فق الذین لذيهم جذوی سره دے او غذ انبیاء علیہ السلام ذین خلاف دے فرحون خوشالی کوي و یمغ حق او دا نور فباث للی نوید ذا سے خلق نہ مجودی گئی د د ټولو بیالې مصللاتو وسلام یو دی منن الذينه فر قو دی نه هم دا کسانونه چې خپل دیې تتس ننس کړی دی او ټک ټکړ ګر جوې دی کللو حزب او په هغه مزاحب چې غباطل ذل ذېم اوځي سره دي فرحون خوشال دي ویمغه په حق او دا نور په باطل دي اے په حق باغ سو کې چې قرآن په سر روان دي دا الله حبيب ذو سنتو په سر روان دي او کوم کار چې کرامو ارد ی اللہ تعالی انهم کړو ا سے روان دے بس ذ غیل اللہ دې مون ټول تذ غیب سے دلو توفیق راکی و اذا مس الناس ضر او کل چورسی کی خلق لست وَإِذَا مَسَّنَّا صَدُرٌ کَلَچُورَ سِيگِ خَلْقُ لَتَكْلِفَ دَعَو رَبَّهُمْ رَعْبَ لِخْبَ الْرَبِّ مُنِي بِنَيْلِهِ رَعْقَرْ زِیدُنْ كِوِدَغِ اللَّهْ تَا ثُمَّ اِذَا ذَاقَهُمْ بِعَا كَلَچُوسَ كَيْدْوِي تَاللَّهِ مِنْهُ رَحْمَتًا ذَخْبَلْ تَرَفْنَ رَحْمَت اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ نَاسَا پِيَوَدَلَدْ دُوِينا بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون ذَخْبَلْ رَبْسَرَ شَرِكَانْ جُوْلَوِي اذا عامنا ناپو خلکو او د مشرکانو ذکر دی یا تی مبارک کی کوي خلکو ترسيږي واذا مس الناس ضر اي قحط ترسيږي او تکلیف راغ دعاوا ربهم را بلغ رب چې دا قحط او تکلیف او مصیبت منی بین او را گرزیدن کی ویدی اللہ تا اید اخپلو شرکانو نظر را متوجی کیا واللہ تر اگرزی ثم اید دا اذاقہم منہ رحمتن بیاکل چوسک ویدویت رحمت اے بیماری و آفیت ورکو ا الله با را وستا مشکلات او پریشاني وغاله ختمې کې ا فرقم من همنا ساې یوه ډل د دو نه بربم میوشیک د خپل ر جوړوي او دا سی آیاتون قرآن حکیم کی دیر در تتیر شویدی مخکم اگرئی و آیات تیر شو سورہ حود کی دو لسم اپارک اگرئی ابتدا کی سورہ حود او دا آگی آیات مبارک اگرئی دو سورہ حود لسم نمبر آیات مبارک اگرئی ذنا او الاسمنا ذغا ذکر کئ او ذنا شکرو انسانانو حال بیانئ حیات نہ ہم نو گورئ ولئن اذقنا الانسان کشر اوسکو منگ انسان نہ پوحات او انسان کافر و مشرک اَوَغَ انسان تچد دینلری دے مَنَ رحمتَن زَمُง دتَرَف نَ رحمت اَمال وُرکو خوشالی وُرکو سُمَ نَ زَنا ہا مِنھو اَبیاثِ زَن اَبیاثِ وَالِدَا مالداری مو ورکڑی و وامو غستا سیحت مو ورکڑی و دامتی واغستو امن مو ورکڑی و ماتی واغستو انہو لیا اوسن کفور نبیشک دے خام خانا و میدوی کفور و ناشکری کئیم د یوی رځې او د کالبيماری را یاد چې سویښ کال روغ مټو واغې هیررکل او هغه د دو درې رزو او میاشتې کاله غ لګ او ف یاد او د ټولو مرا نمت نهمالداری یادی ولی نه ځق نه هو او کوسه کو دتهنیمت ایسے ہت ور کو پسد بیمار مال ورکو پسند غریبینا مشکل تلری کو راحت راولو بعد د وررا پسند تکلیفنا مسثو چدارس دل وی دتا لا یقولن خاما خادانا پوها او بدین انسان وای ذهب السیئات عنی لال مشکلات زمانہ و غریبی می غسکا ا بيماري او تکلیفونه می ختم کل انه ل فرحن فخور او بشك ده خامخ مستي کي فخور فغري بانه بانه فخر کي ادا شان د كامل مؤمن ده حديث پاک رغلي راغلی عليه الصلاه السلام فرمائي وَيَعْجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَخْذِلُ اللَّهُ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَّهُ اي وي تعجب د مؤمن لرا فيصلن کي اللہ د په حقس فیصل مگر دز د پر غروي انا ثوابه سرہ شکرہ کسه خوشالي ورسيدا دللا شکر ادا کيت جناز خود دي دي دنيوي نعمت د د ارس څفرراخه لا کوو قابل <سؤال> نیم خودا ستاره همې فکانه خیرره الله نو دا شکر رست ورته غورئ ونه سوابت هو دووررا او که تکف ورته وورسیږي نو صبر کوي فطانانه خیرره الله و دا د دپاره کټکلیف ور تورسه دو دا ده د فار غره ده دا حدیث امام مسلم ذکر کړی دی مسند احمد ذکر کړی دی اے مؤمن په هروی ژوندۍ په دوو حصو تقسیم دا یا ورغمونه پریشانه ای وای نو سبار بجوډیږي او یا نیمتو ندی حرس سل پسلنی پا بدن روغی نو شکور بجوڑے گی شکر گزار بجوڑے گی اشکر گره وازی دی خلی دی رنوی شکر وید اللہ تو آتا ایتال الله عرص درکڑی روغ سیحت درکڑی عرص سل پسلنی راشا جزائی سرولم مزکا ذ عاجزی اظهار وکړه لکه دي چرته غرور او هواره نشي ځکه الله ور کولم نو پاغستوم قادر ده نو زندگی په دې دوه یوه سودينه به بارکيgina یا به با مشکلات او پریشانی وي بیماری دي نو صبر جوړشه او یا به نمتونهوي نه شکر ګزارار جوړشه دبي قریمه کریم علیہ سلام باره کې راغلی رې کریم ورته هبي بهکه غواړی دمه دا غونه به در ته د سرکم ه نه زماه کوه یو ر دې داسې غواړم چېی مړیګم شکر با دا او بله ر نارم چې نارېګم. نژب اتا ته جاړم صبر وکم نو زندګی طول جوان پدی دوه ایشوده دلته دا غ ناپو خلقو حال اله العالمین ذکر کو و اذا مس الناس کل جورسیگی خلقو تدرن ستکلیف بیماری را لا سقاحت را سمشکلو مصیبت را دعو ربهم منیبین ایلیه رابلی خپل رب منیبین ایلیه را گرزی دیل آتا خپل خدایان مشرکان و پریقل ثم اذا ذاقهم منه رحمتا بیاکل چوسک ویدویتا دخپل طرفن رحمت اذا فریقم منهم نناسا پی وڈلد دوینا بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون دَخْبَ الْرَبْ سَحْرَ شَرِكَانْ جُوْرَوِي وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِيْرِ خَلْقِهِ محمدٍ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ شپگشتم پار سورة الحجرات کې دل یار لسم نمبر آیات مبارکن نظم 90 درس ته او دکی الٰہی العالمین زمونږ استاد سودی او اصلاح خبرې کړي یا ایہ الناس اے خلق ان خلقناکم بېشک مونږ چې په پیدا کړی مې من ذکرند یو ناری نانا او انثا اولي وی زنا نانا ادا سمره دی کا رب دی کا جم دی تول دا ادم او د حواله مسالم اولاد دی وجعناکم غرذولی بیتاسو شعوبا غټ غټ خان زنونه او قبایل اوړي وړي قب일리 دا دسد پار لتعارف چيو بلوفي جنئي باقي ذات پر نسب نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بېشک ډېری ستممن پتاسوږي پنځ د الله غډېر پر ازګار ده الله وردا یو لوی مصیبت جوړ د نبی رحم السلام فرمای و اذ وسی زونه پدی امت کې د جاهلیت دی, دی پریزي دا یو فخر پنا سب دویم دیم پمړی ویر اوای سو خبرې شو پنا صف فخر هروی زمانہ سبو چته بل تو استانه سب لان دے دې الله حبیب د جاهلیت د کافر د دو دور خبره وای پدې څوک سره کیږي چې دیو ایدا د پښتون او بل پنجابي دیازه سید عذاب فلان او فلان دے پنا صف فخر کل صدا گناه کبیره خبر دی ایمان او د اعمال او دا. بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام دې درنګ تک ثور دے او ابو لہب دا الله دا حبیب سکتره دے دی یو جولیک ایمان دے او د بلپ جولیک لوینا سبد پنا سب اسم نجی پنا صفخر کول گناہ ده اے دا کڅوک شوی زمانہ سب حجت نه دے د آدم او د حوا بیبی په اولاد کې نه نه خدا شي شي لهي جسات د سب سپک دی زه لکه شي دې بل چاره جوړ پیداې الله رب العزت خبره ګور اسانه کا یا ايها الناس اي خلقنا ان خلقناكم من ذكر बेशक پیداکړي ايتا سومغا من ذکر ذ یوم نارینا نا وَأُنسَا عُدِيَوِ زَنَانَنَا آدَمَ وَهُوَ آلِهِمُ السَّلَامُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاهِلًا او گَرْزُونِ مِيَتَاسُ غَتْغَتْخَانَ دَانُنَا وَقَبَاهِلًا وَدِي وَدِي قَبِلِي لِتَعَارَفُ چِي او بلو پی جنئی ایدا و ایدا نا دا پی جنگو پا را پارا دیم ان اکرمکوم عند الله اتقاكم تاسو کې ډېر ستمند الله خپلې ځدا شنو وی چې ډېر چتنا سبواله چا کې ځدا الله یې ر ډېر دا د اللهو کو نه ډېر منی د الله دنا فرمانونو ډېر ساتي وګوره مېشا غریب خلک د پیغمبرانو مرګ غریب خلک کم چې به قوم معتبرو دا به نبی نبي مخی او دریدید چې کمم یو وخت وه بل وخت دا ټول د چامبر ګري نګوره نه د څوک په خپل مال مالبانې فخر کوي په غریببانېځکه دا ی مسله ده و غنی شاکر غه دی او فقیر فیرې ساب غوره ابا ای خبرونه پی گئی یو مالدار دې شکر گزار دې خو خپل حلال مال دې او الله ورته دې لګول توفیق او برکټه ابل پله او فقیر دې خو فقيرې صبر دې غړي وډې نوې چې ټول مالدار پسي كنځ دې کوي اد الله په فيصلي تیرازونه کوي نو مسله دا سي چې الله حبيب فيصل کړي فقير صبرناک با دا مالدار شکر گزار نا پینزسا و کالمخ کی چرت اسی دا جنت تزی تا اللہ حبیب وی پلی سرات بکی خودیشی دا جہنم دا پاسا اول با پی سوک تیری گی فقراء محاجرین فکرانو دا اللہ دا پارے وطن قربان کرے اول با پلی سرات مانی سوک تیری گی فقراء ان اكرمكم عند الله اتقاكم دیر عزت من پتاسو کې پنيز د الله اتقاكم دیر فرزگار دې د وژن او لمحو دې کې نه نه کا په موه ولکه هر کلمې ولا ذبل کفته او دې نلوي دې لیش د ربي دې سلام غلام زيد ابن حارثه رضی الله عنه دې آزاد شوی غلام او د الله د حبیب خان دان نبلوی نسب سي زينب بنت جحش د ترور لور و د ولپ نیکاور کا اوه وای دیو جن علماء لري د کوف بارک د صحیح مضبوط خبره نظر راغله هر مسلمان د بل سله د بل د بارک کوف ده او عزت پد تقوا ده بخاری شریف کې روایت راغله یو صحابی ذرنگ تھورو مهاجر و مدینی بازار کې به سفر رسول ظاهر رضی اللہ عنہ نم دته د الله زحبیب خوشطبیعتي دی د الله حبیب را غشانه ورزاستر ګمان الله اس مبارک کې اول نہ خدایونه پی جن دو خو, خو به پس طریقې شناختو نج پوه شو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و نوشاید تبر روکن د د بدن سرهڅکله جوولله. دله حبی چې پوه شوجیي پېژ د مومن يشتري منې هذا غلام دا غلام خررسوم څوک کې رالی نا ورتهې قورمان که د خررسو خبره شي زن تجدي کاس د ما با کوٹا سوک کوټمو میڅوک په پسمبر نه کې بې نه ب بی وتنه سړې مسافر زرنګ تک ثور الله حبيب ورتوي انت عند الله غل تا کې مان دې تعالی ز خپل قدر او کې مت سپتا دا دیو جن باز علماء د هم دا کفر خبري صاحب کړي چې بای سوي دي مسلمان نه کافر خو قسم دې دا ټول دې را جمع کل دې یو نشای او چرسی بنګي د خپل خارو په سمندر سيکي زکاو کلیمہ چی چاوئے دی نو دی با یوزل <سؤال> جنت لزی اکافر کد ملکون اخلاکو والا دی اد خود صفات و خاوند دی و بس طور اد خیراتو نا کئی خو کافر زی سر دی د کافر زی جہنم دی ان اللہ علیم خبیر بی شکا الله پوه او خبردار دی وصل الله تعالى على خير خلق محمد ناله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يكره من الشعر وایبب د په بیان دغ کې چې ن پهنددي ددي او بد ګړ ل شي د اشروونه و قال حد د سنا قوطبت و قالهد د سنا جریرون نه مرره یو ص نه معهک عن عبید ابن عمر ان آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ دا ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبی کریم علیہ السلام نئی روایت نکل گئی قَالَدَ اللَّهَ بِفَرْمَا اِنَّ عَعْزُمَ النَّاسِ جُرْمَن دیرلوی دَ خَلْقُ نَبْوَ جُرُمْ كِي انسان شاعرن اغه انسان دي چ شاعر دي يهجل قبيله تامن اسره ها او د ټولي قبيله سپکواله کوي چا ولاس ورکړي دي داس قبيله په شعرو نوي اټول دي نو ورکوړو دواجنه سوکل په شرمونی شرم اي يهجل قبيله تا ذي حج وکي ذ قبیله منصر حادث ټولي ټول د ټول کلی د ټول خان دانو د دا ټول قبیله مزمت بیانې ورجل ان من ابي او ډير لوی د خلکو نه پوجرم کې هغه سړې دي جزانه د خپل پلار د نسب نه نفي بلزو کې ځان لپلار جوړ کړے خپل پلار په ځای پره پر ابل چاته ځان منسوب کای دادہ الله په نصب لو یو مجربانو کې دي چې اسی دیو قبیلیس اس پکاوې کې بیزتی کې وصل الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه او اصحابه اجمعین الہ الالمین زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم مونگ تا زمونگ والدینو تا استازانو تا ملو جوندو تا حاضرین و غائبینو تا وانا اولوی گناہو نمافکی اللہ ترنن رضی پوری سور مسلمانان مردگان وفاتی تورت بخنو کی دا شیرمان بائی او دا والد سے بی وفات شوئے او دا دوار زمون در درس مرگریو دوارتو غوڑی چھے اللہ والا بخنو کی آمین سے بھی پوری درس لو. دا یو خصوصي پالیسې بي ګډه او د اترو سپورې درس لاته له دا مدرسې سره جوړې ده نورم ډیرو مسلمانانو د کې مدد کړو دې نظم کې سيسا د پارس کړو هرڅه کړو لیدو سخاوت خاوندو کله رمضان کې د لنګر ضرورت مو ورته چېب د خشاک ضرورت پس روغه پوله بیا ټول پوله زماوه هاي طالبان رولې نو ډېر د مدرسې سره تا اون او ډېر خیرخوا ولله دې دا سفر دا خیرت اسان کړي امين ابو رضا او غنیمت وګڼي تا سګوري چې زموږ دې درس ته سورو سورو مرګ لري او نن خاروت لاړ دي هر څړې خپل مجلس والے دې دا زمون زموږ قرآن شریف مرګري سو کوې دا زما دکاندارای مرګره او سو کوې د سکول مرګره سو کوې د سفر مرګره مو الحمدلله موږ ته د کتاب الله مرګريو دا مرگر تیابا پا قبر و خیرت کے پکار رازی الہ العالمین سمر د درس مرگری و فاتشوی تورت بخنا و مخفیرتو کے زمون دا اٹھول مسلمانان رونا مین دی فین دی اللہ خپل کتاب لکے الله اللہ زمون جو لوکی اس خیر نشتہ ټول عیبونا و گناہونا دی سیوا د دینا چستا در رحم او در کرم کتاب دے الله دا زمون د دا ټول د نجات ذریعہ جوړ کې دا قران زموږ د لپاره حجت جوړ کې او اله حلال امین په مونږه حجت ما جوړه الله زموږ د ټول ديني دنیوي دنی حاجتونه تر سره کې او زمون د ټول ديني دنیوي دنی پریشانۍ ختم کې الله سمره بیماران دی کورونو کې اسپیتالونو کې تا کوم و بارغلی الله دا د خپل بندگانو نه لریکه الله دا بيماري پريشانه لریکه دا هر مسلمان دا هر قسم بيمارو دایمی عارضيون الله ته حفاظت فرماي ربانا اتهنا فی الدنیا حسنا او فی الاخره حسنا او کن